Att du snart ska lämna stan Över tid att tänka och ser god Se till? Goda goddag! Det dag. står bra till 126 Yes Hur är läget? Fantastiskt det är bra. Nu, ska, nu ska vi snacka grannland Så det är ju extra bra Själv då? Vännerna, vännerna just Jo, det är bra. Jag har gjort på på kurser då. Första kursen var det på Säkerligen kanske två år eller där. Skål. Jag har också varit på kurs då. Härligt. Min vanliga kursen. Ja ja. Mm. Och jag såg att äh, Roger hade varit på kurs också. ja. Ut trippelkurs ute på Djurgården. Han har säkert bästa kursfaciliteterna. Ja, jo, ett, Av oss tre. Det var ju äh, vid lunchbordet så satt ju Björn Lve, så satt ju ja. i borden till. Och så David Helenius, ändast det bästa gott nog. Men det var lite roligt och jag ångrar att det inte tog... Jag frågade jag sa det till den här... Just så här vi måste ha en selfie sen. Men det var en, en herre som är Annan var jag också. Han var i våran ålder på den där kursen. Mm. Jag och, sånt, så satt, satt med, och så, jag och käka, så satt bredvid mig. Och så var det käkade satt han är till. Sen såg vi helt plötsligt. Jag sa, men helvete! <laughs> vet du vem du lik? Nej, äh, jag det är otroligt lik Peter Dahlgren oh, han var så ut som var, han såg ut som Peter Dahlgren lite kortare hår. Mm. Eh, Och alltså inte dialekt men lite så. Tog som, du kortare? Nej, jag, jag glömde bort det Det var lite uh -huh. så stressigt på slutet. Ja, uh -huh. inte dåligt. <laughs> var det för kurs gick. Eh, NTA. Eh, naturkunskap till alla, så det står det för. Man, får, man beställer en låda till, till jobbet Med massa material uh -huh. Typ sådana här experiment och sånt där Och så NTO, NTO. Narkotika, tobak och... Nej, vad heter det <här> <här> När man gick på till sådana här kurser NTO, narkotika, tobak och <här> <här> Det synkar inte riktigt där. Nej, Det <här> i alla fall så får man med, Och så får man massa material och Så ska man göra massa experiment och grejer Jag, jag hade Balans och väga. Man väger och, olika balansera. Till, och balansera olika saker grejer. Ja. Antetror, alkohol, narkotika, tobak. Ja, NTO. <laughs> det är någon annan. JGT, NTO. Ja, men just det. <laughs> <laughs> ah, här ska det klippas frist. <laughs> ja. Bara eh, några grejer Uf. Oh, ja. Innan vi börjar gå och själva vad huvudet är, jag hade, jag hörde en liten skröna om, om ananas. varför annanas heter annanas. Mm -hmm. Jag på, på, jag frågade en, en kille som, som, går i, en, som går på skolan, som från Norge. nej från Norge. Sex år. Jag frågade var heter där och i Norge heter också annanas. Mm. Men det heter ju pineapple och sånt där Och det är mm. väl bara ja, men här uppe Det heter ananas Tror jag mm. Men eh, Jag hörde att, att Varför det heter ananas Det var att eh, Det måste vara länge sedan så kom det en, en, en, en låda så de beställde bananer. De var som en lastfartyg och så, mm. så öppnade de där stora banananspoisen och låg det ananasen. <laughs> och då, jo, då, visste, då visste inte vad fan det är det här för någonting. Vi måste vi, vi måste leva här med det alltså, där. Vad ska det få då? Och tog de bort B <laughs> Nej. Vilken skräck. Ananas, bananas. Har <laughs> du någon Petraopicen? Nej, nej. Nej <laughs> ja, ja, ja, jag har. <laughs> uh, men, uh, men ananas bananas. Jag, jag har jag, jag, jag hade aldrig tänkt så. Nej, jag. är don't. Ja, nytänk. Ja, helt nytt nytänk. Eh, sen också en, en grej jag var det sitter fortfarande en massa tiggare runt alla färder. och sådär. Men då såg jag ett nytt grepp borta i i Kärretorp. Det var det en en tiggare, men han satt han hade ju, han stod där Runt sådana här uh, sopsorterings... Uh, vad hette det? Kontängnar. Mm. Och så höll han liksom rent där. Han var där och sopa, För det ligger allt en massa skräp och grejer. Mm. Och han var där och sopa, och höll så att, uh, så att det var jäkligt fräsch runt om där. Och han fick pengar men Jag har inte gett pengar på säkert över ett år. Mm. Men det kändes, okay. det, det, det, det kändes som att han... Han, han gör ju någonting i alla fall Jaha, han, Aha, han och... gjorde det på eget initiativ ja, ja, ja. Jag ja. var liksom och hör okay. rent där Och så stod han ja. Och han hade sitt tillhåll där Samtidigt mm. som han såg till att det var fräscht och rent runt om Hedervärt Ja, absolut Han fick, jag tror jag gav en sektion eller något sånt mm. Som hade, hade fickan Nej men istället för bara Please, please mm. Hej boss Ja, bra mm. Sexband Ja Hörde du temat var ju alltså landet i öster. och ja. pratar vi inte Ryssland. Nej. Utan vi pratar alltså om... Finland. Mm. Har du inte intressant om Finland? <laughs> Eller vad, vad har du för relation? Nej, det första jag tänkte på... Det var ju konstigt nog... David Schuttriks låt. Finland. Han har en låt som heter Finland. Ja. Som... Det är så bra namn, det är så udda Finland är ju Ja men han är roligare Container Blå container Container och sen var det ju Sambos på försök ni gillar också mm. Och sån här Jag ska vara hemma Och tala lite lugnt Försöka Ja, det är en vi gå, det jag är inte vad ska ni göra? Jag med och tar det Är lite lurig för Jag ja. är Jag tror det på Facebook, Facebook sätt därför att det borde upp, upp På mig själv och jag behöver. Ja, men, år sedan. Nu kommer den? Finland! Det har jag aldrig fått. Ja. Bra va? Ja, jättebra. Eller är du Vet jag inte, men. Jo, det jag skulle säga säga, det var minne på Facebook som dök upp här bara för en dag sedan. Att det var ett år sedan, jag träffade just David Sattoschuttrick. Jaha. Han var ju på skolan, så jag har ju ett det med honom. Okej, okay. vad gjorde han där? Nej, bra, han, han på någon, någon, det är någon teater nu mm. Han spelar lite teater Så det är en, en kvinna som är att spela Och så spelar han gitarrer, lite musik emellan mm. Okej okay. Stort Ja Trevligt trevlig, filur Ja, men det är väl min, min, min Finlands minne <laughs> Du då <laughs> Hur många gånger du har varit i förresten? Uh, ja, tror Tre, fyra gånger kanske Och då har jag aldrig varit i Helsingfors mm -hmm men Däremot har jag åkt den båten från Eivik till Vasa mm. Tre, fyra gånger Nej, men det var, väl, det, det var väl det första Och så var man till spelade ju fotboll i Så då åkte vi till Änekoske och mötte dem För det var ju vänort mm -hmm. Känner du att du det? Nej, jag var ju aldrig så jag kommer, du, var, jag... du har aldrig varit i Finland? Jo i Finland, var, men aldrig varit så högt upp så jag har fått åkt dit i Finland Fil Finland <laughs> Det var man på vägen dit Man åkte väl lång, de, fast det var, det var inte i vukten Och det var som barn, då åkte man över till, till Finland mm. Tre, var det tre, fyra gånger kanske Och sen var det där, vi var i Helsingfors en gång med, det var med ett jobb mm -hmm. På 90-talet någon gång Vad var det då? Jag minns inte hur det var. De hade nått nåt, nåt, nåt där i Helsingfors. Och då var de kända. Och det var fatser, kanske. Mm. Just det. Tror jag. Nej, mm. ja, men jag, jag, Finland är väl. Jag började också fundera. Vad, vad har de? Det är fatser och. Lappingguld. Eh, Hakka... Lappingguld, ja. Lapplandsguld, som det kallas det heter så det är så. Jag tror det. Jag tänker var också på... någon språkkunnig lyssnar får gärna komma in. Ja. <laughs> Jag tänker på Peter Aplegren hade ju någon sketch i något program i och det var det ett program idé var ju Jag har nyss satt på en kärling på båt någonting som heter. Och då berättade ju just att han stod eller här... låtsas stå i, i en sån här korridor på båten. Mm. Och just att han hade och han smiter från var och en morgon han skulle ha så se bakas ut mm. Ja, vi ja, vi gick ut i hytten och vi drack ju lackade kör och hela allting. Och just ju lackade kör. Ja just det tjejjen. Ja jag, jag tror att det är gjort då och det kan ju också ja. det kan också någon språkkunnig språkkunnig för för hjälpa till med. Ja. Nej, annars så tänker jag mest på sport. Mm. Jag Tänkte droppa de här fem stora namn. Men så spännande för det har jag också har jag? jag är också fem stora namn. Då är frågan för att det ska bli du, spännande. Har, har jag du tror att jag ska. Honom, Nej, men jag tar tagit fem stora namn så får så säga sporten och så får du säga namnet. Du säger sporten och så ska jag säga namnet. Ja Inte tvärtom att du säger namnet och jag säger sporten. Nej, Det blir för lätt. lätt. Okej. Okay. Ja, vi börjar så jag, jag, jag, jag ska gissa då. Okej. Okay. Formel 1. Äh, här, det är det Keke Rosberg? Ja, men rätt. Mm. Kek. Jag tror det finns han har en son också här för mig. Kanske där Smith till som är han hade som heter, F1. han hade en pappa också. Alla <laughs> säkert. Ja men som är RFN. Roger Spark var ju presidenten nu vi hoppar från henne. Vi svår det var presidenten. Vad heter han? Kekken det är just Heter han nu? Ja. Just. Ja. Fotboll. Järlig, man. Rätt. <laughs> Vad är det är så roligt. Han spelade Det är en enda, man. Den enda riktigt. Ja, Sami Hyppie, jag känner till Nej, det är <laughs> jag. Ja. Jo, men han, ja, men han var ju bra. Han spelade väl i Malmö FF för ett tag? Och Ajax. Ajax. Och han höll på länge. I Barcelona, tror jag. Ja, så. Nej, det vet jag inte. Det känns konstigt. Ajax i alla fall. Och, och... Jo, men han var ju med i Zlatan-filmen förresten. Då han kom ju till Ajax då Slatan var skönt mm. där och var liksom en liten fadersfigur för honom. För det, för det känns att det inte Och det måste ha varit länge sen i och för sig men som jag såg på TV då någon landskamp och då var det just Jari Litmanen han måste ju vara lika gammal som Raffi. Nej. Nej det, det är han ju, inte Nej. men men det, han, det kändes ja, så. Ja, ja. han var med länge skulle jag säga den tiden. Ja. 2021 Hitler. 2021. Skidor. Ja, det finns ju många Men eh, det måste vara Johan Ja, det är rätt ja. Fan, du är ju Vi har samma ja, är Finlands vimpar Jag är här halvfinne Är du? Nej, men alltså, så ja, sådär Okej, nu. Det måste vara Matti Nyken Ja, Nyken Matti nu <laughs> Nej, det rätt Men det här Det här var intressant ja. Innebandy Uh, ja Alltså det finns ju En som kanske anses som en av världens jo. bästa spelare Hette han inte Conan? Ja men det är ju strålande <laughs> ja. Snyggt, 5 och fem ja, inte så Ska vi enas om att det här är fem största? Nej det finns några till ja, jag, jag har ah. ju jag, jag en, en liten lista Men då, då skulle vi kunna göra eh, Jag roar med faktiskt med att du har ju säkert det såna här nej kryddburkar ja men Man. med eller kockens krydde. och då står ju det på svenska namnen och så står ju det finska namnen under ja det kan jag inte jo då, det kan det här är jag har eh... ja, jag, tror, men jag, har, jag har, men tror att det är några jävla... jag har tagit med eh, tre stycken ja nej fyra stycken och då ska du säga eh vad det heter på finska ja om det här... Jag tror, att, jag, jag tror bara att du... Du kan ta fyra. Tre av tre. Fyra av fyra. Kanel. Fyra av tre. Caneipa. Nej. Tänk mer liksom... Vad kan det heta när det är finska? Canel heter det på svenska och finska heter då... kanelpa Nej, kanelli kanelli mm. mm. uh -huh. Koriander. Koriandi. Korianderi. <laughs> Korianderi. Okay. Timjan. Timjan Kala. Nej, det verkar ingen möss. Timjani. Timjani. Ja, man skulle kunna tro att det heter Timjani, faktiskt de har lagt ett M på slutet istället. Timjani. Mm. Eh, rosmarin. Rosmarin Kala. Nej, Rosmarin. <laughs> Helt obilbart. <laughs> Alla tycker jag. Kala. Ah, Okej. Okay. Det, det slutar ju på. Jag slutar på i allihopa. Hur trodde du att jag skulle kolla det? Där? Nej, men jag tänkte att du skulle fatta mig så. Tänkte, eller, <laughs> efter, du överskattar min inte <laughs> Ja. Okej. Okay, vad betyder Aisapeter? Ja, men det är ju det klassiska för EU-uttäckare. Ja. Men jag, jag tänkte på, på vi sett vi, set, vi såg, eh, den gamla presidenten. Kekkonen. Ur och Ja. Han det är möjligt. det. Han var och sen efter efter det så har jag liksom ingen ingen kunskap om om jag tror att det är en, en är det inte en kvinna eller en kvinna som har varit presidenter. Det Det sällan ett toppmöten med, med, med det sällan man hör om, alltså om Finland hur jag vet inte riktigt. Är de nu neutrala eller är de, är de på ryssens sida? Klipp, klipp, klipp, klipp. Nej ingen aning. Fan vad dålig man är. Det är som du brukar säga. Man kan en massa trams, men man vet inte hur ett samhälle är uppbyggt. <laughs> nej, det är ju så. Finland särskilt. Nej, nej, dålig men dålig alltså. Men Till exempel äh, Finska vinterkriget. Det har jag skrivit upp. Du har låtit höra Jag det? kan ingenting om det. Du har inte goda på det, nej, det här. Jag tycker bara att det är ett sånt där klassiskt namn. Mm. Först, Finska vinterkriget. Nej, nej jag vet jag, inte. Jag vet att Tompas farsan var med i Finska vinterkriget i alla Oj, mm. då var det ju sent. Ja, alltså det måste jag ha varit någon gång på... Nu är det bara en vilja... Ni att ta det. Men alltså, var det före eller efter första världskriget? Nej, första... Eh, andra världskriget. Vad varit... Efter om hans pappa var med? Ja, men han, han kunde vara född på 20-talet någon gång. Och han okay. var ung. Ja, det måste ju, det måste ju ha varit det var början på 40, om det var ju sant. Ja, mm -hmm. det får vi ha... Ja. ha vi klipper in rätt... <laughs> Inte vet du att eh, världens längsta palindrom har ju Finlands anknytning? Mm -hmm. eh, det är ett ord som används i daglig bruk. Och jag vet faktiskt inte vad det, vad det heter. Eller vad, vad det betyder. Men det är Saipa, Uka, Upias. 19 bokstäver. Oj. Jag har du kollat det? Ja, okay. absolut. Jag, men jag har ingen aning vad det, Nej. Vad det står för. Ja, eller... vet, vet, vi borde ha bjudit in Roger till den här. Ja, eller vi borde ha haft... Eh, Nå, någon typ av kunskap. Tompa på länk. Tompa på länk. Ja, han mm. kan väl... Ja. Han ska mm. väl kunna i alla fall. En annan grej, grej när det gäller Finland också var jag hade... En kille uppe i Molinar som som hans, hans lossat pappa var var från Finland mm. och han var är ja, dålig på svenska och när han skulle de skulle komma här, komma här, de skulle äta så när han ville inte äta han ville ut och leka istället mm. och då sa han till på skatten: nu ska vi äta jag säger han vände mm. på, på på sista. jag säger själv för sig och det tyckte alltid var jag säger <laughs> ja, var, var, var ja. jag har ju också en Spel-lista. Jag skulle kunna säga eh, samma, samma eh, jag säger idrotten så säger du. Ja. Mm. För det är väl inte så svårt. Eh, på femte plats har jag då backhoppning. Vattenyken. Mm. Mm. Fjärde plats har jag eh, hockey. Tv-cellen. Nej. Jari-Kurri. Jari-Kurri. Mm. Tredje plats. Även där, hockey. Med mm. eh, Sverige-knytning. Ja, ah, Kari Eloranta. Nej. Sverige-knytning. Mm, jag tänka närmare liksom. Mikko Leinon. Lein, bra. Ja. <laughs> Jaha, snyggt. Han missar ah, det. Ja, var han med. Ja, med. Min lista. Han eh, med min lista. Andra plats, ja. <laughs> Fotboll. Jari. Ja, Jari <det>. Rittmanen. Ja. <laughs> <Gör> det, <ritmanen. laughs> ja. Eh, och sen har vi ju första plats som jag tyckte är den överlägsna vinnaren när det gäller sport i finsk historia. Du har ju. Jaha, nu är det ju. Du har ju i och för sig eh, Pau, Pau, Pauvin Nord. Nej, Pauvin Nord. Pauvin Nord mm. som vann. Han var väl dubbla 5-2. för 2. Ja, nu vet jag vilken det Men det här är, här är också idrott. Lars-Virén. Lars-Virén. Lars-Lars-Virén. Vilken, han ja, vilken... ja men just det Han var väl dubbla OS-guld Dubbla OS-guld, 72-76 Dopat som 17 jag. Ja det måste han ha varit Men han var ju även med i finalen 80 på 10 000 Aha. meter men, Lars Virén men, men 1980 då, då, hade, då kom ju Afrika med på riktigt Ja För det är ganska intressant att se Då är de som tar över Jo, men det, han är ju med Det är Tre afrikaner och två finnar Jag kommer inte ihåg vad annan andra finnar heter mm. som är med liksom när det är två var kvar mm. Eller ett var kvar Och då börjar de ta steg längre Och då märker man då, då, då orkar inte Lasse Vren att mm. haka på Nej och det, det, det, det, var, det var så tydligt I en generationsväxling där. Just, just då Men han var han var ju en, en gigant En gigant en mm. Jag har ju sett Lasse Vren en faktiskt det var ju på höga kusten Mara då. Det var ju ett år tomt var där och kollade. Och så stod just i en, i en backe. Då kom ju täten. Vi skulle tro att vår finska vän Pentti skulle springa morgon. Mm. Så stod vi på en, en, en bra plast där vi hade Du så bra. Och sprang han? Pentti sprang. Oj. Här, ja. Han har tränat km eh, kilometer innan. Sammanlagt alltså. Klarar Ja, han har ju under, eh, under fyra timmar. Äh. Jo, sen, hängde, sen var han med på torget den på kväll. Lilla Lasse det? Ja, otroligt. Men då var La L Lasse det var med i alla fall i högkutmatt. Alltså, jag kommer ihåg att, att Tompa de innan han sprang. blir Lasse! <laughs> Huvud? Vad betyder det? Heja? Heja, Heja. Mm. Ja. ja, sen har jag faktiskt... Eh, Eh, rangordnat eh, mina fem bästa fem bästa musikaliska eh, favoriter från Finland. Ska vi ta det som en liten cliffhanger? Kaffe. Ja, absolut. Ja, så är du redo jo. för, är du redo för min, äh, ja. min musiklista? Alltså... Ska du dra den bara, eller? Ja. Har du, är det, okay. ja. Jag drar den. Det är en 5 Mm. Jag ska spela en, en liten snutt bara. Till, till framöver. Men just det, det har jag inte glömt. Det finns ju flera bra band. Ja, nu kommer mina i alla fall. Mm. Du får se om, ja. om du kanske har någon direkt som du... Men! Mm. Plats nummer fem. Lordi. Alltså, gillar du något? De har plats nummer fem Plats nummer ja. fyra Rätten var om jag har fel Men han har ju rocks ja. Inte rumfinnen ja. eh, Tredje plats har vi den här Reggae, okej okay. Patent ska vara på finska Han var med på Melodifestivalen Ja, jag känner jag det Och även när det var eh, Var det på Nile City Då de här finska designersna kom dit Ja <laughs> uh -huh. eh, Och då spelar spelade jag, Då, då spelar de i baken och Så kör de en här Reggae, okej Aha, okej, just det eh, Ricky Sorsa Ja uh -huh. mm. Plats nummer två Mm Hargains Vad de yeah. tänkte på Bland annat Mm Och så är det ett band till som jag gillar Som jag vet att du gillar också Men jag kommer inte på om de heter Ja, uh, nummer ett uh, Faktiskt ett band som Vi, vi körde en cover ja. på. På dem När vi körde med The Neighbors Du och Per Ja, jag kan en portnam Power to Stinks Power to Stinks De gillar jag Ja, Jo, jag, jag tyckte de var Fantastiskt så bra Så pop mm. Med låtskrivaren Jarmolajne. Just det. Vad heter låten vi körde? Uh, it's, it's another world. Ja, just det. It's another reality. Just ja, det. Mycket bra låt. Poverty stinks. Mm. Bra lista. Och, du, och du, du ifrågasatte varför jag hade Lordy på femte plats. Du kommer inte på någon. Nej, jag kommer inte på någon mer. Jag tänkte man kan inte med, vad heter han, Esa Pekka. Salonen. <laughs> Arja Sajon då? Ja, jo i och för sig. Är jag hon är finska? Jag... Jag är hon trevlig för Sverige? Med no, det. Jo. Kanske med ja, jo. Hon har väl finsk, finsk bakgrund. Vad kan vi säga mer om Finland? Tove Jansson. Mm. Ja. Gillar du mumintrollen? nej nah, inte jättemycket. Min mamma gjorde Asså? Hon gjorde plugga, hon plugga litteratur i Umeå. Så hon, plugg... gjorde Asså, hon gjorde en uppsats som mumintroll. Vad som hon gjorde? En uppsats. ja. Hon pluggade ju. <laughs> till Mubitroth. Och så skrev brev till tovia och fick svar. Alltså, det är därför jag kommer ihåg det. Ja, men det är en död på Tove det är hon ja, säkert. Men det här var ju 80-tal kanske. Sen har du ju... Gillar uh, du Mubitroth? Nej, jag tyckte det var... Hemskt. Mm. Och det, det värsta var, var väl... För det, det var ju på... Det var ju adventskalendern i 72 år, 73. Mm. Och var, det kanske inte var på svenska länder Men det, det var ju också på Det var ju på morgon man kunde se mumintrollen Och det var ju någon gång som Helt plötsligt mumintrollen tog av sig huvudet så alltså man såg att det var ju som skådespelare inne Nej jo, Riktigt vidrigt Och en, en, en liten grej Det är han som spelade mumintrollet Det var ju han, vad het han? Hette han Nils Brandt mm -hmm. han, det? han som spelade rock i Jöns Första Jönsson-Liga-film det, <laughs> det var han även han som var Herr Barbarande. Mm. Rog? Nej, nej. nej, jag känner bara igen namn så ja. jag tror. Roger och Peter snackar om Herr Barbarande. Jag vet inte var <laughs> är det någonting ni ska skröka om väl. Herr Tror Herr Barbarande var med på på bloggen någon gång där. Aha. Mm. Jag tror att han heter Nils Brant. Nej, så så, så uh, var det inte. Jo, men sen har jag också den här Passa uh... Passalina. Författaren. Ja, jag har, har, uh... jag har läst många men det var jättelänge sen. Jag blev tipsad om en bok. Jag fick låna en bok av jobbakompis som hade den där eh, som hade han och det var den här det var någon som skulle ta skärmor samtidigt Ja, just det. ja det, var, det, var. det var Någon som skulle ta skärmor samtidigt som mötte varandra så. Ja. ja Nämns lite så här klurigt humoristiskt. Mm. Sen har du också Fråga mig om jag läste den eller om jag bara köpte den kanske börja början. Hetta inte linne okänslosoldat. Mm. Nej. Det är, det är en sån här klassiker. Eh, sen har du ju... Jag tänker på... Vet du vem som har den finska nationalssången? Jag kommer inte ihåg vad den heter. nu? Ja. Vad kommer inte ihåg <laughs> Nej, jag vet J.L. Runeberg. Ja, men det, det tänkte jag också på. Det var inte alls Stålsägner. Det är också Runeberg. Det är mycket möjligt. Spekulationspodden en gång. Ja. Men det var ju han som, som den här drycken Aurora. Ja. Det här, äh, det ja, är det var det sjösprävinn det var svart Fast var det. Då stod det längst upp så stod det, stod det en i vinterns dagar räcker sommans skörde stod det i mm -hmm. De har man lagt till en liten, liten dikte Lärorik mm. vin Nej men vi, vi kommer inte så mycket längre. Ännu nu tömt in... ut Finland också. <laughs> kan beta av länderna där Nu har vi totalt tömt ut det tusen sjöarnas land. Ja. Det bro. Human paper. <laughs> same one, hey more. Moi mooi Hey hey. Hej been shy for a very long time. It's true.